Los Angeles, Malibu. Csütörtök, 4 óra 22 perc. A luxusvilla hálószobájában megcsőrend a telefon. Jesse Borkman felriak. Néhány másodpercig mogorván hallgatta az ajt, aztán kelletlenül kikászálódott a két alvócsini baba közül. Leült az átszillére, és felvette a kagydót. Barkman! Mordult bele. Jó estét, Mr. Barkman! Hajnal van, Hutchinson! Hajnal! Igen, Mr. Barkman! Nos, miért hívott? E -e -e az a helyzet e -e a lényeget, Hutchinson! E -e igen! Szóval az a helyzet, nagy baj van, Mr. Borkman. Ezt már akkor sejtettem, amikor csörgött a telefon. Azt mondja meg, hogy mi az a nagy baj. A, a lány, az az újságíró. Mi van vele? Meglépett. Micsoda? Meglépett. Hogy történhetett ilyesmi? Csattant fel Borkman, ingerülten. Hát micsoda paprika jancsikat tart maga? Nem az emberemmel volt baj, Mr. Borkman. Hanem a nő nem egyedül jött. Volt vele az a fickó, aki úgy összeverte Viktort és patterson -t. És? Mr. Barkman, én nem is tudom, hogy mondjam. Gyorsan, Hutchinson. Minél gyorsabban? Az a fickó megölte Dyront és Sventint. Micsoda? Megölte Dyront és Sventint. Aztán meglépett. Úristen, Hutchinson, hát micsoda emberei vannak magának? Mr. Barkman, Dyron és Sventin a két legjobb emberen volt. Nem rajtuk múlott a dolog. Ez a fickó profi méghozzá nem is akármilyen. Szabályosan rajtuk ütött, és valami iszonyúan erős fegyvert használt, akkor mint az ágyú. Előbb lelőtte Dairon aztán elvitt magával valami csomagot, valószínűleg egy borítékot. Ezt onnan tudom, hogy lelökött egy képet a farul, és mögötte ott van a ragasztó szalagcsík helye a tapétán. Mm, – Még csak ez hiányzott. Csak azt nem értem, maguk miért nem kutatták át a lakást. – Átkutattuk, de a kép mögött sajnos nem néztük meg. Oda normális ember úgysem dugja. – Hát ez a nő dugta. – Igen, igen, de találtunk egy fegyvert, egy 38-as Smith Vincent. – Sokat érünk vele. Várjon csak, mit is mondod? Milyen fegyver? 38-as Smith o Olyan, mint amilyen Daironnak volt. Ha jól tudom, fentald Dairon lőtte Égen. E igen. Mondja Hutchinson, ezen az ismeretlen fickón, meg Daironon kívül lőtt még valaki? Nem, Mr. Barkman. Sventin meghalt anélkül, hogy a fegyverét használhatta volna. A fickó lövése letépte a karját. Hm. Szerintem robbanogó dolgozik az űrget. Tehát a lakásban mindössze két fegyvert használtak, egy ágyút és ugyanazt a 38-ast, amivel lelőték fentált. Igen, Mr. Borkman. Mondja Hutchinson, hol vannak most? Még itt a lány lakásán. A fickó csak most lépett meg. Nagyon helyes, akkor most jó figyeljen rám és tegye, amit mondok. Égen. Borkman ezután közel két percen átzúdította Alantasára az utasításait, majd letette a kagylót. Mi van, Czuki Muki? valami baj történt? Simút hozzá a telefonálás zajára felírt egyik csini baba. békén lökte vissza Borkman ingerült mozdulattal az ágyra, ő maga pedig felállt, felvette a köntösét, meg a papucsát, és kiviharzott a szobából. Gyors léptekkel végighaladt a fehér márványos lopokkal díszített, vörös bárson borított folyosón, felsietett egy lépcsőn, aztán kilépett a hatalmas teraszra. Mindig idejött, ha egyedül létre vágyott, vagy gondolkozni akart. Az előtte elterülő táj csendje és szépsége nyugtató lakhatott rá, és legalábbis ő úgy érezte, kifejezetten serkentően hatott az agy működésére. Lassan a korláthoz ment rátámaszkodott, letekintett a kertre. Már világosodott, így jól kivehető volt a hatalmas füves terület a salakos teniszpályák, a pálmafákkal szegélyezett mesterséges tó és a gondosan nyírt élősövénybokrokkal határolt park, ahol a szabadtéri partikat szokta tartani. Borkman jól leső elégedettséggel tekintett végig a tájon. Lám, 57 éves korára mindent megszerzett, amit akart. Pénzt, hatalmat, gazdagságot. Ugyanki emlékezne rá, hogy ezelőtt 30 évvel még Piti volt. Senki. Erre felé nem számít a múlt, csak a jelen és jelenleg ő az egyik leggazdagabb üzletember a környéke. Bármit megengedhet magának, bármit. Azt is, hogy Malibuban a leghíresebb színészek, művészek és más előkelőségek szomszédjában legyen a háza. Azt is, hogy bármikor a legdrágább autók tucatjai álljanak rendelkezésére. Azt is, hogy minden este a leggyönyöröbb nőket vihesse az ágyába és hál' Istennek azt is, hogy az ilyen Hutchinson-féle ítélet ne személyesen, csak telefonon keresztül kelljen tárgyalnia. Hirtelen elkomorodott. Ez a mostani üzlet 100 milliókat hozhat a konyhájára, és erre egy kis hülye kurva meg a palia bele akar köpni a levesébe. <gül> nem, ezt nem fogja engedni. Úgy eltiporja őket, mint két pondrót, mint két ártalmas férget. E, csak ez a férfi, ez az ismeretlen férfi, ez valahogy idegesítette, mert noha a telefonban mást mondott, azért tisztában volt vele, hogy Hutchinson emberei a legjobbak közül valók. Hisz éppen ezért bízta rájuk azokat az ügyeit, amelyek drasztikusabb elintézési módot követeltek, és eddig még soha sem kellett csalódnia bennük. Most viszont, most viszont előbb rungyávert közülük kettőt az ismeretlen, aztán két másikat kinyírt. Hogy is mondta Hutchinson? Szabályosan ütött meg hogy robbanó dolgozik az űrke. <gül> ez tényleg valami profi lehet, de teljesen mindegy kicsoda, meg kell találni és végezni kell vele még mielőtt további bajt csinálhatnak. Azzal lövöldözés a nőnél pont kapóra jött. Ha sikerül a trükkje, de addig is meg kell tenni a szükséges intézkedéseket. Mindenek előtt ki kell deríteni, hogy ki ez a férfi és miért mászott bele az ügybe. Tényleg a nő sia lenne. Vagy valami más indítéka van, amiért megvédte ezt a kis cafkát? Esetleg lehet, hogy csak pénzt akar keresni? Ez lenne a legjobb. Akkor lefizetné, sőt, esetleg még be is venni a testőségébe. Mert aki Hutchinson embereit ilyen simán elintézi, az nem lehet akárki. Lassan kezdett megnyugodni. Végül is vagy így, vagy úgy, de ő fog felülkerekedni. Ez teljesen nyilvánvaló. Ha kell, egész hadsereget szervez a fickó ellen. Sőt, ha egy kis szerencséje van, még erre sem lesz szüksége. Az ismeretlenre maga a törvény fog lesújtani. A törvény, amit ő annyira tisztel. Borkman rókaképén gúnyos mosoly suhantát. Ettől az utóbbi gondolattól határozott a jó kedve kerekedett. Sarkon fordult és elindult vissza a hálószobába. Elvégre nem azért fizeti a nőket, hogy aludjanak, hanem azért, hogy akkor is úgy járjanak a kedvében, amikor és ahogy neki tetszik.